Berriak zurekin panzo irigarai, Max Brisson eta Maider Arostegi auta gai miarritzen. UNP yri iren sustengoarekin doatzi eta estimu gutxi idute, eien parian presentatzen diren alderdi edo tendentzia bereko beste auta gaien gaitzesten dutena ere sozialistek diru konduetan egin ziloa. Telebistako eman gizun begi bat, gaztek egina gazte erizu zendua, orai abiazenda eta hilabetero ikusten da, busti gazte telebista eman gizuna, kanalduden bereziki, eki egemundigik aurkeztuko dauku. Eta Euskararen doinu desberdin eta zikezketa lan bat egiten ari du Ale Axeluzek bere lizentziaren dako bergarakoa da eta lan horrentzat donaiizstin bizitzera etorologia da urte batenzat zelan egiten duen Xuxen esplikatuko dauku berak. Beako bataroari lehennik zurekin. Aro hitxak gaur egun ono, euri jauntxiak lanotzu, temperaturen aldetik sei eta hamak graduen artian egonen gira, eta ez espean txagal biartik goiti zinez, aro edera eldubaitzauku. <gülüyor> Arbonako eriko bosetan jaz, kampainaren girua zaila izan zen, eta fera, baionako hausitegian segitu da atzo. Xabi apestegik, Mari Jose Mialok difamazionia zakosatu zuen, roit hau zela uzapes karguaren zato doidoietarek nagusitu, ogoita ameka bosez, bere blogian Mari Jose Mialoke galdatzen zuen, burruk armatuaren alde otezenez Xabi apestegia bersalea, etzuela denaden bortizkeria kondenatzen. Laidostazio horiek kaltegarri izan direla oteskulde entzat, eta hauen ondorioz galdu dukeela, dio ere alenglarria, xabi apestegiren, abokatak atik difamazionerik estu ikusten Jean-Pierre Casadebek, Marie-José Mialoken, abokatak, eta estu, eta estute bere klientaren erranek, deus eraginik edo ondoriorik ukan bozen emaitzetan, Abokatak Jonas, takt du eus juden delibiroa el duden apilaren berazien jakiren da Zentro eskuinak departamentuko hauteskunden kari lortu duen akordioaren garantzia, importantzia, azpime du Max Brisonek akordio bat bada, eta onduan izan daitezken beste autagaiak disidentziak besterik ez dira, beren ambizione pertsonalaren direnak, autatuak balima dira Max Brison eta bere Bikotekidea eh, Maider Arostegi, Natoko dute la departament duku buru izaiteko e dute intzakieta. Benedikt Dajigad eta GT Domez biarritzeko eskuineko beste bi hautagaiak disidenteak dira Max frisonentzat eta ez dute modem modemDI eta uen peren sustengurik. Max Gison eta Maider Aroste gien defendatzen dute hiru alderdi horiek eta besterik ez. Argi utzi nahi izan du Max Gisonek bainan aldi berean ez duela hortan denborarik galdu nahi. Alderdi sozialistak azken sei urteetan auto egin dituela eta departamentuko konduak ustu dituela salatu du Maider arostegi eta Max Brisson binomioak. On edan du bon sens et on est surtout dans une gestion beaucoup plus rigoureuse e raionalnel de Dunni. Zentzuuz jokatu nahi dugu Génier konduen kudeak eta zorrotzago bat nahi dugu. Badakigu estatuak kutsak kutsak dituela, Departamentuko finantzak sanotzea proposatzen dugu, zorra bikoiztu baita azken lau urtetan funtzionariak masiboki funtzionari kontratatuz Gast arrazonalizaziorat itzuli nahi dugu. Alare e une raiza des dépenses. Info, un qui Ambizioa duen kontseilu orokor bat behar dugu. Sozialistek departamenduaren irudia hautsi eta egoera ekonomiko zailean ezarridute. dute. jacques Lazerrekin eta UNP Force 64 akordioarekin departamendu arduratxu bat. Ukanen dugu elkartasunaren eta laguntzaren lurraldea izaiteko herriekin eta herri elkargoekin batera. Finantzak berriz haurekatuko dituztela Departamentuko Kontseilurako hautatuak badira, azpimarratu dute zentro eskuineko hautagaiek eta erran bezala Jean Jacques Lazehen hautagaitza sustengatuko dutela presidente kargurako. Eta goizuntako berisailetana orkesten dugun beste kandidatura edo autagaigo bat EHB, Eskerre Berzalearena, Sibiro Garazi Bayurri edo Mendialdean Errian Bizi Lanegin eta Erabaki, una zerlemarekin presentatu diren EHBeko autagaioak, Mendialdeko Boskagunean Leonea Gergarai, Muskilliko ausapesa eta Antion Kriutsari Baigurriko Erriko Kontseilua Benatelke garaia eta Roz Bizkai eberen ordezkoekin eta beren susten tu eta bide guzeri maulen Beren mesua, Euskal Nortasuna, ezta bada hororen erditan xartzea sozialxailian ere xeria dute lan ondibaten ere maiteko, elburua beren idaiak paueko biltzarrera telaraztia eta geienik ipar Euskal Herria indartzeko albeseimat kompetentzia biltzea beren ustez, bigerren itzulirat, eldu behar lukete, Antion Kruitserri gehiago errenen dauku kandidatura hortaz ondoko, berri xailian eta geterazi behar dugu bistandena mendialdeko ere mururtta zaio aribaliari baigiraabakatu gaurratsan zazpenontan dugula debatea publikoan eginen dela zazpionta egoiti urdin jarribeko eriko gelan, eta Euskal Iratiak kanaldude berria iparaleko herria eta kaseta, kaseta puntu, e, puntu eus e, euskal edabidek dute e, eta dugu de debateau antolatzen publikoan denabioiten altziste beraz urdin jarribe gaur zazpiontan maiaren inguruan izanen dira Olivier Carrasco UNPkoa, itxarobetar PNB, Leon Niaguira Yachmaye Pierre Ciccoparfron de gauche Pepe la Grande Divert droite et Ruben Gomez Divert gauche autobus geltokiz geltoki biliko dira gazteak busti telebista eman kizuna grabatzeko. Horai, abiatzen da, ilabetero ikusgai izanenden busti gazte telebista eman kizuna, eta jartxiz eta web guneetan, minutako saio hau, ogoi bat gaztek sohtu dute, gaztek egina zuzendua, gazte edizu zendua, baina zer autobus geltoki horiek, eki remondigi. Autobus geltoki, autobus geltoki ibiltzarene eta emankizuna, ilabetero agertuko den emankizun hori. Hilabete guzti, Zipaxe Euskal Eriko autobus geltoki desberdin batean egitea. Zergatik, behitur izan zitsaigulako be, emankizunarien behitera antzola kolore bere zibat, eta zentzu bere zibat ere, eta busti izena agertu zenean, be, ara izen da impactantea, eta uh, gustatu zitsaigu naskizite, eta gainera zentzu ere, be, usu gehtatu nena, helenik izena etxemaitena eta gero izen hori zentzu ematen zai, Eta txemaiten ginen, be zentzua ere, zentzua politazela. Busti, be, busti zaitez, implika zaitez, beraz gazte egiten diegun norat behiteko deia, be parteak dezaten, uh, bukura inarte egin dugun bezala, be ondokilabatea zan ere, be komunikazio proiektu uh, behiontan, baina autobus geltokiarekin uh, lotuz ere, be, geirean, be, zenbazaliz ez dutegira busti, Uh, autobusta itxiten uh, ginoenean, uh, busti euritean, baina busti begiak eren, igaxez edo hiziz belagunekin uh, pozik edo aste geungirenean, busti espainak, autobus geltokian uh, eman dugun lehen musuaren gatik. ara, etxema hiten genuen, bazituela zentzu eta sinimikazio ez behinak, polita zela eta hola, hola eto da ideia funtzean. Eta lehen saioan sortzaile bat itza Paskal Irigoyen eta lagazkean orkestrari bereziki. Bada ere nola egin amarr aurorekin lau presunendako bazkari bat, bestalde joana okirekin elgerrizketa eta hilabetero sortuko den kantua aktualitateari lotu sorkuntza musikala busti telebista saioan. Bergarako gazte bat suka mintzobakan entzuten den gauza Euskararen doinua ikesketa lan bat egiten ari den ex arzeluz, bergarak gaztea gogeita ginuen altzoko ondaizela saiuan hogeita bi urte ditu, eta Euskal Filologiako ikasketak daramatza urte baten za doreilagina da bizitze bat eta emezla suka minzatzen ikasi du. Bere lizentzia bururatzeko memorio bat eta formakuntza bat egiten ali dituela esplikatu daugu proiektu batibere ekarpena eginez Aleix Arzeluz. Jengo eskuararen gainean, edo hor charles bidegain eta gotzon horrekotxeat ari dira horre proietu baten iten. Mm. O proietu bat benogio, edak eta eaz. Eta hor parte hartzen, etero ergo gotzon horrekotxeat beste batzuekin ere ari da. Beste proiektu baten tonuaren inguruan, eta ni ariniz bat proietu horretan e parte hartzen. Ba, tonua oh. izan ditake, ba, adibide baten bitartizaren nukez. E, adibidez, ba, xua, edo, xua, xua, Asa, ura, edo ura, asa, ah. xua, ba, kompazio nola, lehiz erakoan, edo mintzatzen nola naturalki, edo gauza batzuen e, irakurtzen, no gauza batzuen itzultzen, nola kanbiatzen den e, tonu hori. Uhum. Hori alde batetik usten ditxit Eta erroba adusu Eaz, proietuan aski, uste isit ere den Eta horrek hartzen ditxit Beste eremu atzuk ere, ere Eskuararen beste eremu atzuk ere Eta horreko ari nisu elgarrezkaten iten Ara. Gero bere kikarkatak iteko Eta Aleix Arzeluzek Irratik gintzeare ongi ezagutzen ditxit Irratik irratian lan egiten Baitu itasuna edo helbaritasunari buruzko disippliarteko astea antolatzen du etxearriko AFMR formakuntza zentruak hori esker ez hititzaileen arteko ezagutza bultzatu eta elkarlana landuko dute aste osoan zehar xetasunak Simonun ittirraldekin. Etxariko AFMR formakuntza zentroak ezitzailean lau formakuntza ezberdin eskaintzen ditu, ABS eta ANP, hotx, etxeetan eta instituzioetan ibiltzen diren ezitzaile entzat, eta beste biak ezitzaile monitore eta ezitzaile berezitu Lau Laudizipinak elgarrekin lania nahi direnez, xailbakotxak beste xailak ezagutzeko egina da haste hau. Elgarre zagutza baino haratago, elkarlana landuko dute. Maia berasategi, formatzailea. Uh, Aiek artean, lan egin behar dute gai baten inguruan, aurten gaia urritasunara, eh, nola lantzen dugu sartzeko irrestasuna. Orduan, eh, eskatzen diegu ikaslei guziei, lantzen uh, erritartasuren uh, inguruan. Beraz, urritasuna izanki aurtengo gai nagusia, Seih ahlo ezberdinetan landuko dute, ikusteko konkretuki nola arizan elkahlanean, adibide gisa, gaiak izanen dira herritagtasuna, kultura, kirola, lana, eskola eta ursasuna. Eta beraz, sei gai horietan urritasuna nola dekinatzenen. Aste osoko lanketaren ondotik, lehen urteko ikasilek, denen nain zinan beharko dute heien lana. Eta bestalde, nola erraden duzie, komanzaba Euskaraz, laguz iztegiaren itzulpena, nola dago, zaz nola ektenda Euskaraz, laguz zentzat beti, erreiten da, onago, una bi adibide, beste hainitzen hartetik, frantxez Euskara iztegi bat plazaratu du laguzek, polita ongi ilustratua, larogoita Maseo Rialde, Shakellana Ise emanditaikena, bainan, arrangurada hutxez beti adela itzulpen arrunt txarrikin, beinatoi erzabal, funtsian euskal zainak lagruzeri idatzi dio, iztegi hori salmentetari kendezan galdatzeko, <coughs> Bakatu, peito bera egin omentzuten diadanik, bretoin iztegi batekin eta xaltegi etarik erretiratu izan behar zituzten. Atseban ditugun beste perla bat edo bi, jefeoen expose zur xau horkezpen bat egin xau dut, edo berdin, elparlo kurraman espanol, gastelako menderatuko hitz egin dut. Bon. Zagitzeko prietuzien hor Arabeaz, Kristof eta Batik Dugu Goizberri segitzen Dauziet itza emaiten Gauden txelios Goizberri dekin segitzen dugu Eta nazuarteko aktualitateari Beako bat orai Iranekin akordio batetara teldu Na izaitia kritikatu du Benjamin Netanieruk Hori da, Ioda Jauna Israelgo lehen ministroak alternatiba Bidera garirik. Eskaini, ez duela adirazidu Barack Obama presidenteak Netaniauk egin kritiken aitzinean berak dio Iraneko programa nukleara dela munduan den gaitzik haundiena uh, Jakintzazie bost gehi bat erialdeak AEB, Rusia, China, Frantzia Egesuma batoa Eta Alemaniak adest, adostua dutela Adostua dutela beraz itun bat Iranekin Zigor batzuk entzaren truke programa nukleara Zatibaten izosteko Eta bolikostan, bak, Bakboren aldekuen hauzia bukatzen ari da? Presidento Iaren larogoi urbileko dira auzitan eta atzo ministerio publikoak eskakizunak ditu Akusazioak eginak baino hainitz harinagoak dira. Gehien bat iriskatzen dutenak Simon Bakbo emaztea eta Michel Bakbo semea dira. Amak eta bost urte presondegi ahiskatzen baitute. Turkiak ahmak igortzen ditu Irak erata. Eta lehen aldea da materiala igortzen duela Estadu islamikoa, doda esen kontra egiteko, Irakeko ahmada engaiatu abaita tikrit iriaren behiz hartzeko, eta ondotik Mosul dute elburua, Estadu islamikoak duen iri ahondienetaik bat, eta hor Turkiak parte hartuko duela ere ikusia da.